Водій митюкався, злився, кляв машину. Зрештою вибралися на рівне, за село. І тут вискочила на дорогу тітка Нинила. Упала на дверцята. «Ой, божечко, це ти, Ганну. Прости мені, прости послухай. Скільки ночей сниться, що приходить Петько. Мов, приходить і каже, «Передай, мамо, білу сорочку і хлібину. Я вінчатися буду». Мов, я питаю – а як же передати синочку? А він виїде за село і першою машиною, яка трапиться. А тому прошу тебе, Ганна, не відмовся, візьми, бо я вже тут намерзлася. Гасає ненила по селу і гостра мовтирка. Добре, що радів багато. Вона раз по раз і гукає. Науме, ти сино викосив? А їй у відповідь. Шоста година десять хвилин за київським часом. Вона ще, Федосько, доки б ти вилежувалась? А воно рівень радіації на поверхні ґрунту не перевищує норми. Нинила махає рукою і завертає до ганненої хати. Хата біла, білісінька, мов яєчко. Перед порогом жоржини цвітуть високі, пишні, і цідилок на бузі теліпається. Як Ганна покинула, так і висить. Бачиш, дівчино, які діла. Ти на курорт поїхала і не повернулася. А я й досі про той гостиниць не знаю. А тут Чорнобиль підтаскався. Ніхто тебе дуже і не шукав. Село десь на степи перекинулось. Живуть, мов, татари. Ні лісу, ні річки, напевне, коровічі ратички гризуть. Нічого, Ганно. Ми ще побачимо, як вони звідти. Дратимуть У Ганниній хаті все аж сміється Тільки рушник на іконах телепається, Сумний-присумний Під хрестом моя могила На хресті моя любов Баба Нинила посиділа біля столу, схрестивши руки Які могла б уже схрестити і на грудях Поцілувала Ганнину карточку в портреті Увімкнула радіо Хай грає Хай пустку розгонить. І пішла. Треба ще дві грядки пополоти, бур'яну дворах вижати. Господи, все село на одну душу покинули. А що, якби Нинила померла або теж із глузду поїхала? При згадці про смерть вона зупинилась, постояла, мов щось забула, і повернула на кладовище. Сухоруки деревця, обабіч стежки тихо пропускали її вперед. Усіх, хто тут вона знала, а мог, хто й давніше жив, але теж своя людина була хай царство. Хати вона понасипала високі, дерном обіклала, квіток натикала, а це ось її сімейство. Здрастуйте, хлопці. Давно вже матір виглядаєте, так я тепер скрізь сама. І бригадир, і голова, і полільниця, і сільрада. Доки всі не повернуться. Хай у них серце розтрепихається. Ото як прискачуть. Здалеку загула машина. Нинила розпросталася, прислухалась, потім вийшла на дорогу. Якби вона могла на себе глянути, то перелякалася б. Обличчя червоне і лускувати, мов, раковиння, сиві коси розповстрялися по плечах. Бобик зняв таку куряву, що вона спочатку потонула, а потім поволі виплила. А ті вже гукали. «Бабо не нило! Бабо не нило! Та ось, дечки я, чого вам? А ми думали, що ви вже померли? Хліба треба? Та нащо мені той хліб? Картоплі повно. Або давай. Скоро пенсію привезем, і лікарня прибуде. А ви не передумали?» За десять верст живої душі немає. «Брешеш! Чого б я брехав? Он хай скаже!» Той, що за кермом покивав головою. Ненила взяла хліб і пішла, потім зупинилася, боса обтріпана, мов осика після бурі, і сказала, «А як там усі? Скоро повернуться?» «Бабо! Та ви що очманіли?» Той, що збоку сидів, ледве випхався у дверцята». От лиховище, у свою шкуру не втовпиться. Минила якусь мить, дивилась на нього, потім поклала хліб на спорищі і, стиснувши гострі кулаки, пішла на нього. Ще і угризлася б зубами або кулаками посікла. Але той легко штовхнув бабу, і вона перекинулась на узбіччя. Очманіла тут дурепа стара. Вона знову потонула у куряві. Ох, думала, всі сльози виплакала. А їй ще тужити і тужити, бо розуму нема. Кого вона питає, кого слухає? Того дня з хати не виходила. Дарма її коза під вікном кликала. Лежала на голій полозі і все перебирала, мов, стручечки в решеті. Чого вона була така скажена? Усю роботу на світі хотіла переробити. Чого вона питька не жаліла? Нанесуть й бувало дітей з усього села. Те молокадасть, Те борошенця, То вона біля чужих щебече, А Петько цілий день сидить у візку І на неї дивиться. Пізніш, пізніш до тебе підійду. І не підходила. Чужі діти повиростали і розбіглися, А він маленьким лишився. І все їй ніколи було з ним побути То ланка, то свій город. А одного разу вона його побила так, що спух. Прибіжить на обід, нема питька. Другий день немає. А по селу вже...